להעלות את ארון ברית אדוני, מעיר דוד היא ציון. ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג הוא החודש השבעי. ויבואו כל זקני ישראל, ויישאו הלוויים את הארון. ויעלו את הארון ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל.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 אל תחת כנפי הקרובים. ויהיו הקרובים פורסים כנפיים על מקום הארון, ויכסו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויאריכו הבדים, וייראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר, ולא ייראו החוצה. ויהי שם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 והלוויים המשוררים לכולם, לאסף, להימן, לדותון ולבניהם ולאחיהם, מלובשים בוץ במצלתיים ובנבלים וכינורות, עומדים מזרח למזבח, ועימהם כהנים למאה ועשרים, מחצרים בחצוצרות. ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד להלל ולהודות לה' וכהרים קול בחצוצרות ובמצלתיים ובכלי השיר ובהלל לה' כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית ה'. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד אדוני את בית האלוהים.